Згадаймо битву богатиря із змієм на калиновім мості, що символізує небо. Те, що змій хмара, доводять нам ще й інші мотиви. Після битви з богатирем або після оранки степу, змій кидається до моря або до Дніпра і починає пити з гарячу, бо вогонь з нього так і паше. Пив, пив, все море випив та й лопнув. Що закодовано у цих текстах? Не що інше, як образ літньої грози. Змій – вода. Коваль – богатир, що оре змієм, або побиває його вогонь. Звуки битви, вогонь, що крашить змія – це удари грому і блискавка. Інші образи – символи грози. Ковалі кують здоровенного плуга. Божий чоловік б'є змія молотом або батогом кричить на нього. Оскільки грозова хмара нагадує іноді скибу землі, вивернуту плугом, то природня асоціація її з оранкою. Чим більше займає неба хмара, тим значить довше орали змієм. Після цього змій лопається, звичайно, як скоро йде сильний дощ із великої хмари. А де береться стільки води? Змій розгарячився. І ціле море випив, тобто чистого неба уже не стало. Його залягла чорна хмара. За легендами, люди навчилися хліборобити, саме спостерігаючи цю небесну оранку. Запряг його у суху, та й проорав розору. Виорав поле, і змія, звісно, улелекав. Люди зраділи, та й собі давай корчувать ліс на поле, а по розорі пішла водотеча. впливом християнства змій у народному світогляді перетворився на злу, темну силу, люте зміїще, ідола, диявола. Колись, кажуть, змій був на небі і літав по всьому світу. Його всі боялись, а інші кланялись йому. Як узнав Бог, що йому поклоняються, взяв і поднімав крильця. Він упав з неба в Дніпро і поплив. В апокрифічних легендах також спостерігаємо традиційний дуалізм. Тут творцями світу є Бог і диявол, ідол, сатанаїл. Обидва вони були при початку світу і мали однакову силу. Проте кожен мав обмежені володіння і не був всесильним. Наприклад, Бог не може дістати землі з дна моря, але диявол також не може винести її без Божого благословення. Отже, знову світ творився при поєднанні двох протилежних начал – світлого, небесного, Бога, і темного диявола, що володіє водами. Безперечно, це переосмислені образи вогню і води. Цікаво, що тут, як і в колядках, з дна моря дістають пісок або землю і сіють його – і з того виростає земля і все на ній. Диявол, колишній змій, не лише виносить пісок зна моря, а й творить всі речі потрібні людям, а Богу вже знаходить корисне застосування їм. Іноді ідол приховує в роті трохи землі, щоб і собі щось створити, та земля починає рости і розпирати йому черево або пощеку. Тоді він плює й пирхає або падає на землю, б'ється грудьми кидає собою, від чого виникли гори, каміння, долини, яри та балки. Іноді диявол намагається випити всю воду і пожерти увесь пісок, після чого летить таблює, і так виникли болота. Тут знову проглядається образ змія, як світотворчої стихії грозової хмари. Такі картини виникнення світу бачиться нам, у найдавніших обрядах, піснях, казках та легендах. А першотворці його, вогонь та вода, протягом віків трансформувалися в образи близькі й зрозумілі людям на певному етапі мислення. Людмила Іваннікова Вогонь Вогнепоклонниками були всі народи світу. Оскільки вогонь і вода, брат і сестра, поєднавшись, утворили любов, землю і всі речі на ній, то в багатьох обрядах і обрядовому фольклорі вогонь є символом любові».